Mennyire ismerik önök gömört, vagy a gömöri kultúrát? El tudják helyezni a térképen, vagy a fejükben, vagy tudják, hogy ki gömör nagyjai? Na hát ebben fog segíteni egy holnapi program, a Felvidéki Magyar nemzet érték Értéktár bemutatkozását fogják vegyé kezdeni délután 5 órakor a Budapesti Magyarságházában. Ennek a helyi értéktárnak az egyik vendége lesz, Páko Mária és a csillagvirág együttes, meg a többi gyerek, akikkel együtt zenél. Itt van most a monalban Páko Mária, szeretettel köszöntelek. Jó kívánok! téged onnan is, mert szerintem egész rima szombat, hogy nincs olyan gyerek, aki hozzád valamikor bekerült volna, és ne tanítottad volna meg gitározni, ne kedveltetted volna meg a zenét vele, és hát most jött ki az első lemezetek. Honnan indult ez az egész történet, hogy te elkezdtél gyerekeket zenés versekre tanítani? Hát onnan, hogy szerintem pedagógus vagyok, és évek óta verseket zenésítek, főleg gömöri verseket gömöri költőktől zenésítek, és felvidéki költőktől, de ugye a Magyar Irodalom nagyjaitól is vannak megzenésített verseim, a Vienden Adnóti Miklós például. És uh, évek óta ifjúsággal dolgozok, uh, és uh, évek óta készítek fel gyerekeket uh, ezekre a meg, uh, verse, uh, versenyekre, és gitározni tanítom őket, és láttam, hogy van jó pár kiemelkedő tehetség, akiket ugye aztán szépen csoportba szedtem, kiválogattam őket, és elkezdtem velük gyakorolni, és főleg verseket énekelünk, versének lő együttes vagyunk, a csillagvirág is, az ütősötös is, és ugye a gitárosok is, és elindítottam őket a Tompa Mihály országos versés és prózamondó versenyén, a megzenősített lelmeseg kategóriájában, ami éven-terim a szombatban rendeződik, és már zsinórban, hatodik alkalomban viszem az arancságot. Te ilyen zenekarhalmozó vagy, tehát meglátsz néhány gyereket, akikből azt gondolod, hogy lehet egy újabb együttest létrehozni, és akkor megcsináljátok, ők új repertoárral indulnak, tehát kitalálják a saját repertoárjukat, vagy pedig vannak olyan közös dalok, amiket mindenki énekel, és akkor emellett meg aztán szépen lassan kialakul mindenkinek a saját stílusa. Hát igen, vannak közös dalaink is, de ugye jó, jó, ha elmondanám azt is, hogy ezek a gyerekek hat éves kortól jarnak hozzám gitározni, egészen 17-18 éves korig. No, már most ugye oda kell figyelnem, hogy a pici manóknak, a gitarnújnak olyan verseket adják, és zenésítsek, amiket ugye azért mégis a lelkivilagukhoz közel áll, és a tudásukhoz is. És azok a uh, nagy fiúk és lányok, akik nagyon komolyan veszik ezt a feladatot és a kitartanulást, akkor ugye nagyon jó orromban a tehetségekre, és akkor én ezekkel már komolyabb dolgokkal is foglalkozok, és, és így alakulnak ki aztán ezek a, ezek a csodálatos csoportok, amelyeket ugye eddig aranyságra vezettem, például a virágai, akik azóta már felnőtt emberekké váltak, most a csillagvirággal dolgozok, akikkel elindultam ezelőtt öt évvel, 6-7 hát éves gyerekekkel, azóta ők is megnőtek egy kicsik, kicsit, és, és most már komolyabb dolgokkal foglalkozunk, komolyabb versekkel, komolyabb megzenésítéssel. És hát én nem is tudom, de ez, ez, ez, ez, ez egy nagyon csodálatos munka, ami mögött nagyon-nagyon-nagyon nagyon sok munka van. Igen, és a gyerekek részéről is rengeteg munka van benne, mert én, amit láttam, hát a gyerekek így itt fantasztikusan komolyan veszik azt, amit csinálnak. Hát igen, ezt mostképpen nem lehet, mert ugye tulajdonképpen 6-7 éves koruktól vezettem őket. A célba tulajdonképpen, amit most olyan odadással és lelkesedéssel csinálnak, ami példaértékű. És... Nagyon szeretik. Nagyon érdekes dolog, Meg tartom, hogy például ilyen modern dalokat, esetleg slagereket, jó, azokat is játsszuk, vagy uh -huh. nem élünk, bármikor még ők is szeretik, de a verseket imádjak. És ha alkalmuk van, ők mindig ezeket a verseket éneklik. És szóval ez is egy érdekes módja annak, hogy a gyerekeket bevezetem az irodalom bűvöletébe, a versek szeretetét Tanítom velük, és nagyon-nagyon szeretik a gömöri gyerekek az ilyen jellegű dolgokat csinálni. Na nézzük akkor a holnapi napot, mert holnap este 5 órakor kezdődik a felvidéki magyar nemzet rész értéktár. Mi fog veletek történni? Mit fogtok csinálni? Hát ugye a bátki település értéktára kiválasztott személy szerint engem, a felvidéki értéktarba javasolt, uh -huh. bekerültem. És ugye mivel azért kerültem be, hogy gömöri, felvidéki és verséneklés szeretetére tanítom a gyerekeket, és ö, versenyszerűen is csináljak, csodálatos eredményekkel, hát ö, elhatározták, hogy nagyon jó lenne, hogyha bemutatkoznék itt Budapesten, kiválasztottak minket, és hogy vigyen magammal a csillagvirágot is, mivel a kiemelkedő eredményeket értünk el, ugye említettem ők négy aránsávot, és felvidéki, felvidéki tehetségdiát is kaptak tavaly, és ezért fogunk holnap Budapesten szerepelni, amelyért mi szerintem nagyon-nagyon megdolgoztunk. <gül> Én is ezt gondolom. És mindez a Magyarságházában lesz este 5 órakorati koncertetek, hánykor lesz, azt lehet tudni? Hát pontosan nem tudom, de szerintem öt órakor kezdünk, olyan hat óra, hat óra körül esetleg, ha sor kerül ránk. Szóval aki holnap este ráér, öt órától ajánljuk a Magyar Nemzetházában, a Magyarság házában, az Rényi utca 5-ben, látogasson el erre a rendezvényre, ahol egyet meghallgathatja, Pákomária és a csillagvirág együttes produkcióját, és emellett lehet beszélgetni és a zenészekkel rengeteg kézműves foglalkozás, kulturális értékbemutatása lett népviselő érték bemutatók. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy olyan program lesz, hogyha valaki egy kicsit szeretné jobban megismerni a felvidéki magyar kultúrát, a régebbi, és a mai értékeket, akkor annak mindenképpen javasoljuk ezt a programot. Én köszönöm szépen, hogy velünk volt a vendégén, Mária zenész, a csillagvirág és egyéb más együttesek vezetője. Sok sikert szépen, holnapra köszönöm. nektek, és jó Köszönjük utat! Szépen. Szia! Szia. Fogadja, el, sejmese, lombosodó álom, könnyen viselje, testem a köveket, Hó, emberekké, köves szíveké, szállj le rá, mint én, a Szíveként, le rá ingény, a rengetegre. Fogadj el sejmesen a longosodó álom, a Ringó vizeköle merítsen éjjébe. Halak képébe osonjon rám a csend, s őrizz nyugalmam, ha jó fenék élje. Halak képében osonjon rám a csend, s ha jó